Se no. hm? Tak co se týče meditace v chůzi, stejně tak jako meditace na dech, existují mnohá pojetí, hm? e, která zdánlivě navenek jsou protichudná, ale mají co dělat se pojetím praxe. Hm? E, Ti, kteří praktikují teravádu, meditace v chůzi, je buď spojená s šamatou, nebo je spojená s vypasanou, nebo je spojená s obouma. Hm? Jestliže je spojená s vypasanou, nebo se snaží být spojená s vypasanou, pak Chůzi, chůze se zpomaluje a zkoumají se elementy. Můžete si přečíst ve vysudy maga. krok má šest fází. V těch všech šesti fázích se vlastně počítek elementů se mění. Když zvedáme chodidla, tak samozřejmě musí být převažující ty lehké elementy, když Chodidla pokládáme, jsou převažující těžké elementy, voda a země a nebo jestliže praktikujeme šamatu, tak zůstáváme u toho objektu, tedy u dechu a v chůzi též se věnujeme dechu. Všem, že se věnujeme dechu se správnou pozorností. Správná pozornost je ta pozornost, která e, nechňapé. To znamená, přesto, že se věnujeme dechu, jsme si vědomí všeho, co se děje kolem nás. Tato meditace je výborná, samozřejmě, jestliže žijeme v e, v lese, Kláštere, jestliže ale máme mnoho aktivit, tak když se budeme věnovat dechu, může to být překážka. Hm? Když řídíme auto a věnujeme se dechu, naše pozornost samozřejmě může váznout. Takže nejlepší je, jestliže máme mnoho činností a jsme laici, provazovat. Meditaci v chůzi ve smyslu transcendentální moudrosti, hm? že zůstáváme u toho objektu, který potřebujeme, který je, jestliže provozujeme chůzi, potřebujeme zůstat u chůze. Hm? A naše pozornost zůstává u chodiné. a všechno ostatní je prázdnota pak chůze samotná, to se praktikuje v zenových klášterech. V zenových klášterech u zendo je socha a meditující běhají kolem té sochy e, rychle e, jistým e, krokem. Pak e, najednou zase učitel je vede k tomu, aby chodili pomalu a zase rychle. Neulpívat ani na pomalé chůzi, ani na rychlé chůzi a vidět v chůzi prostě jenom chůzi. Hm? A všechno ostatní vyprázní. Tím pádem, když se vrátíme do meditace, tak kontemplace na, na prázdnotu, vlastně, která je objekt zenu, dá se říci, má kontinuitu. Jo? A tělo též, tím, že mění pozice, tím se lehce uvolní. Jestliže neměníme pozice a máme napětí, no tak se tělo uvolní tím, že měníme pozici. Že? No v chůzi tež, jelikož princip je přímé poznání prázdnoty v chůzi, tež, Nelpíme na tom, jestli chodíme rychle nebo jestli chodíme pomalu, ale musíme chodit s bdělostí. Tomu se říká tygrní chůze. Chodit jako e, e, tygr v písku. Hm? Tady máme macky, <laughs> tak si můžete na tom podívejte se, jak chodí kočky. Hm? Ale jejich pozornost je naměřená na myši, hm? na kořist než to pozornost meditujícího je právě naměřená na to, že na něčem nelupývá. Vlastně tím se připravuje na pochopení zenu. Zen je vlastně udržení v dělosti v každé pozici, v každé situaci, při každé práci, podle návodu sůtry srdce, kterou recitujeme každý den nevidět v ničem, zdržet se úsudku. To je podle toho, co Buda učí tež, aby Rahulovi v velkém projevu, Rahulovi svému synovi, aby když chce meditovat, aby byl jako element, element země, element země, Nerozlišuje, země nerozlišuje, jestli na ní dáme nějaký předmět, který se nám líbí, voňavý předně, nebo jestli se na ní vyčůráme. Stejně tak bychom měli meditovat, medituji jako voda, voda, smete, jestli se do ní vyčůráme, nebo jestli do ní dáme parfém, všechno vodní, odplave, medituji jako oheň, oheň všechno spálí, medituji jako vítr, vítr, všecko vyvane a med, opravdová meditace je meditace v tom smyslu, že ať vané vítr, z východu, ze západu, ze severu, z jihu a z ostatních směrů, právě vané v prostoru. A ty elementy se tež objevují v prostoru. A všechny objekty se tež objevují v prostoru, nekonečném prostoru vědomí. Pávě proto, že vědomí je nekonečné, má ne nekonečné dimenze, nebo dimenze prostoru může eh, absorbovat všechny, stejně tak jako prázdnota, může eh, zrcadlit všechny objekty. Velké, malé, hm? střední, které se nám líbí, které se nám nelíbí. Hm? No. To můžeme aplikovat též na meditaci fúzy, hm? že hm, zdržíme se úsudku a chodíme podle toho, jakou máme potřebu. Stejně tak děláme to, co děláme podle toho, jaká je potřeba, hm? podle eh, té situace. Řídíme se podle situace, protože nic není dané to aplikujeme na chůzi a to pak můžeme aplikovat na všechno, co děláme. Když to děláme z mdělostí a zkoncentrovanou myslí, nevyvstávají eh, poskornění. Jestliže eh, tento postoj ztrácíme, právě poskornění se objeví. Jestliže senzitivita k tomuto stavu zenu, hm, transcendentální moudrosti, se Prohlubuje, tak to, že ztrácíme stav dělosti a orientujeme se na svoji malou rozlišující mysl, se pojeví jako stav utepeň. A to je opravdový pokrok v meditaci. Pak ty zašpinění mysly vlastně se stávají praxí. Části praxe. To znamená, že se učíme z těchto poskornění vědomí, aby jsme si jim vyhli. A nebo aby na nás neměli vliv. Hm? No a to je pak postoj Zenu. Zokčen má podobný postoj. No a také Můžeme si vybrat tu metódu, všechny metody jsou dobré, všechny metody jsou cesta, ale musíme si vybrat tu cestu, ke kterou máme víru, který máme víru, a která jako nám nejlépe vyhovuje v, v situaci, ve které se nacházíme. Jestliže se nacházíme v kláštere. V, Pralesem tak jsou jiné podmínky, než když se nacházíme v Bratislavě. Že? Ale právě cesta Bodhisattvy je mít stejnou jasnost v Pralese, jako v Bratislavě, v Praze, anebo i v Hongkongu. No to není lehké. budeme praktikovat takto. Domá otázka ještě. Ano, já bych se chtěl opět, když jste o tom mentálním objekte, až když vlastně pozorujem dých a pozorujem ten růd na nosných dírkách, tak to je taký celkom fyzický objekt. Nevím, že prečo a ako bychom z něho měl mentální. Jednoduchý, jednoduchá věc. Třeba pochopit, nádech a výdech je element větru, je to tak? Element větru, jeho vlastnost je pohyb. Hm? Pohyb je to vlastně ta vlastnost větru, která se nemění. I když víte, bude z východu, ze západu, z jihu, z jakéhokoliv směru, ta vlastnost pohybu se nemění. Hm? Tím pádem se rostliny, listy dají do pohybu. Hm? To je jedno, jestli to bude z východu nebo ze západu. Je to tak? Hm? No, teď samozřejmě, jestliže se... Eh, Jestliže si uvědomíme dech, uvědomíme si pohyb, jakožto pulzaci nebo tlak, je to tak? Hm? Ale co se stane, jestliže se věnujeme tlaku nebo pulzaci? Jestliže tento tlak nebo pulzaci nebo pohyb sledujeme, můžeme praktikovat jednobodovost vědomí? Ten, ten dech, který používáme k tomu, aby jsme vstoupili do samády, není ten dech, který jsme zažili tělem, jakožto vibraci nebo jakožto tlak, ale přesto není od něj odlišný, ale je to koncept toho, co jsme vnímali tělem. Všechny objekty meditace jsou v tomto smyslu mentální objekty. První, chápeme barvu očima, jestliže na ní chceme meditovat, pak se stane mentálním objektem. A ten mentální objekt změní charakter té barvy, jestliže máme silnou koncentraci. Stejně tak v meditaci na dech, jestliže koncentrace bude lepší, ten počítek tlaku a e, vibrace jde do pozadí. Ačkoliv vnímáme ještě, že to existuje, jde to do pozadí a to, co se vyjeví, to je koncept dechu, který není ani stejný, ani odlišný od toho, co jsme zažili tělem. Protože proces, proces poznání je proces právě že stále se mění věm, který je nám dán smysly, s věmem, který je nám dán mentálním vědom. To, co vidím očima, to není gompa, to je jenom barva. Teď je v buddhismu otázka, jestli je to tvar, nebo to není tvár, většina. <laughs> souhlasí s tím, že to je pouze barva, nejen tvár, protože barvu, tvar vidíme kvůli barvě. Hm? To, co vidím, je barva. Jestliže nevím, že je to gompa, nenapadne mě, že je to gompa. Někdo, kdo nikdy gompu neviděl, nenapadne ho, že je to gompa. Je to tak? Až do toho dá nějaký koncept mentální, co si bude myslet někdo, když přijde eh, nějaký horan tady z, eh, z, z Slovenského středovolhy a přijde sem a uvidí tuhle tu místnost, co si bude myslet. Nějaký podivná salaš tady. Je, že? Hm? Nevím, no. Pokud nemám ten koncept gompy, tak nepochopím mě žádnou gompu. Ne. Ale přesto uchopím tento tvar, uchopím tyto barvy, co tady jsou. Hm? Je to tak nebo není? Ten koncept pak pomůže mě ty barvy a to, ty, ten tvar dát dohromady. Ale my, právě náš proces vnímání je proces, kde ty věmi smysly a věmi mentálním vědomím jsou tak rychlí, že si myslíme, že vlastně jsou jedno. Ale nejsou jedno. To je jako ve filmu, ty obrazy no, jdou vědomím tak rychle, že nejsme vědomí toho, že si to dáváme dohromady. A dáváme si to dohromady právě ty mentální vědomí. To smyslový vědomí to nedá dohromady. Stejně tak s meditací na, na eh, nádech a výdech. To mentální vědomí si to dá dohromady a když to bude koncept, u, u něho bude stát. Protože koncept je něco, co se nemění. Vše, co je v naší zkušenosti smysly, je v momentální, e, v momentální změně. Ale tuto momentální změnu, když myslíme na koncepty, nevidíme. Přestože tam je též, jestliže máme samády, obrátíme se na mysl samotnou a vidíme, že ten objekt, pokud nemáme samády, nemůžeme vidět e, předcházející mysl. Jestliže máme samády, jestliže se obrátíme na základ vědomí, můžeme vidět přicházející mysl. A vidíme, že tež ta mysl, která myslí na koncepce, tež mění. Ale my máme dojem, že ten koncepce a ta mysl, která vnímá koncepce, nemění. Z toho právě pochází ten omyl, já myslím. Já nemyslím, já jsem v procesu myšlení. Já cítím, já necítím, já jsem v procesu cítění. A to je buddhismus. Pokud to nechápeme, tak nechápeme buddhismus. A jestli nechápeme buddhismus, jsme přesvědčeni, že to já, který my vnímáme jakožto... Podstatu vědomí je něco, co opravdu existuje. Hm? Je to tak. Čili koncept právě dává to ten dojem, že se věci nemění. A právě proto. My použij, musíme používat mentální vědomí, to je vlastně základ hlavně yogačárového pochopení meditace, aby jsme mohli meditovat. Protože tu, ty věci, co vidíme v meditaci, to nejsou eh, okamžité dojmy smyslu, ale to jsou ty dojmy smyslu, který vlastně koncept přepracoval. Proto, Učení velkého vozu nebo učení cesty Bodisatu tvrdí, a to je třeba poznat, že i pět agregátů, a, a tak dále, jsou též koncepty, které musíme použít, aby jsme bezprostředně poznali fakt nejáství. Ale jsou to též koncepty. Museli jsme je tam dát, aby jsme je v meditaci viděli. Kdyby jsme je tam nedali, tak je neuvidíme. To už říkal modrý, modrý Sokrates, my jenom vidíme to, na co si vzpomínáme. Hm?